Goizuntan, goiz berin, etxe bizitzen egora ipatuko dugu ipar euskal errian eta gurekin Zul Navar Imobilie etxe agentziatik beinatetxe bestegoen entzuri? Bai egin hon. Gai zonbeitzua ipatu behar ditugu, behinan krisia dela eta, badira badauai urte bederen krisia badela, araberan prezioak ez dira apaltzen euskal errian nola zori? Ordina apaltzen di etsobera kostaldian uh, eta pizuuti uh, eta apaltzen dira ederki uh, handizkieran genezake barnekaldian. Eh, eran behar dabon gaintin, gatin joabaita baztera, ordena or ehuneko joita hamarrez uh, kajik bero gehiez, yes, aaltzendia prezioak uh, lau urttez. Aldiz Kostaldian, jente uh, gehiago beita, jadan ibizitzen eta beti jina hibeita jente gehiago bailaneako edo bai uh, retretan egeiteko, uh, hor presuak heinbat eta uh, egoiten diak, heinbat uh, goa. Uh, bereziki apartamentu tipietan. Era nahi eh, dik familiaka idia tipitzen, ordin uh, aložamentu tipi beharunia idahanditzen, hojen uh, aložatzeko. Eta aldiz apartamentu handiek edo eqe handiek, stie hameste arrakashtaik. Uh, gentek, halei, gent, diru gytiago, zarten behitie uh, gaurko egionian eqe handietan. GEO ikusten dena da, bon, Kostalin ikusten dena duk da hiri, hiri mekanismo bat, uh, jendea da fein, merkeago da bizitzia hiri erdi batetan, Ez baita oto beharrik, ez baita bon, horako gaztiak. Uh, nek eda uh, jententako familia badielaik, dielaik, badielaik eta hola. Uh, eta bon, ere sago da, kanpun uh, zerbait uh, jabazi delaik, hori kostaldeko harrenkua da. Paizeik edo bordeleik edo hortik horre dielaik jentik, uh, xos zama batek ilan, han uh, ben bizi iganik eta jiten uh, xos zama horrek ilan, uh, hebenko hiri erdietan uh, gaisai ortea hoi uh, da hirien arrenkea salbi uh, baiuna Bauna donna bedentoni ba horitzuen eengo kostaldia, ez dela osoki, osoki paise bena bon paiseko behar prezizu eta heltzen da prazi paisize erdiko behar preziziouetara eta, eta bon, horba da he jazki jazki uh, arrenkaa bat. Zu maulen araritira eh, geien bat edo Siberuan e eh, janen dugu ber bi nuan ere pixka bat, Ez zira kostaldean, behinan uh, zer litaike atera bideetai bat, uh, priseski horren uh, uh, obeki kudeatzeko gobernutik jimbiar litaike manua, edo errikoetxeak berak adibidez du niban eluitzunen zerbait egin lezake? Nikus te ezten eta ikesten deuz eginen. Uh, Manfranzia, benabai boste ngu kore jamu ere jumoek, ere hartu dute deliberoa, uh, bai, deliberoa, uh, propriete prive horren ngu Eta ordin jabetzen algira bizi batetako, eta geho haurera maiten alda, edo saltsena alda. Eta bada sistema bat horren inguien eginik izan dena, oa ima untsa plantan dena. Eta etxe bat josten dut, uh, bizi busi bat pasatzen dut uh, horren pakatzen. Uh, zentu benolehen haurrer uh, emaiten dut, eta haurrer emaitin Estatiai zerbait legar uh, pakatzean be sorz emaiten dut. Haurek legar hoien pakatzeeko somaitek anproamat egineen di, eta vala, ba, emek emek pakatuiko. Uh, bada sistema bat hola eginek izan dena. Frantzian bada hori... Be... Bai, frantzian eta bombeztetan, espanjian bai, eta jola, bon, propriete prive horren inguian. Beti jola, hafen beti, uh, propriete prive edeno, jola bai, izanen da, eta estatiek ezti eduze kambiatuko, herriek ezti eduze kambiatzen ahal, uh, jakime har da, herriek uh, herrien budżeten sartzen uh, dela, uh, etxe bat sartzen delaik, ebe suma egera, e, jiten da, edo herila herriko budżetin sartzen da, edo um, konxerginaleko budżetiaan. Orduan, nula kambiatu hoi, barbadie gaiza hoi kambiatu behar da verte sorgi turi batatza uh, be eskolen biden pakatzeko, uh, edo sosial uh, shailhoren pakatzeko. Hugu abe italeen budgeta Bom, Badie balizati, man, baliate gaiza hainitz penxatzeko. Orim, Han hori kustenetugu herri zu maite, eraiten e maite egiten adibidez uh, uh, lotizamentu, eranez uh, be lürak uh, salduko dien uh, lürpuskak herritaren tako izanen diela. Uh, bon, uh, vala, uh, pedikiu pediki baikora uh, eranen dugu, uh, bena, uh, nurda eta nur ez da herritar uh, herritar hoiek uh, be, behin berdie saldu uh, be nor nola muga nori salduko dien behiko eikorro bestia legezkampo dia eta ordin ez da legiak eztu eztu pentsatu uh, lur sumaiten babestia jente uh, sumaitentako Se no bada, bada arte handi bat guri uh, arrenkuen eta giltzen e. artean. Erandu zu ez dela bestenganik deuse igurikatu behar ber bada, hala ere jendeen angenegura da bizitigiarena, lehen bizikoa inkistek diotenaz eta paeuskalerian, bon, eranduzu presioria ez hmm. nola bez nola apaldu? Emenik, bai. Presiona, bai. presiona pal seco da, bon bada merkatuibat, sumaite feimo. Oentako dena, eh? bada, bada gezien merkatia, gaznaen merkatia eta bada alojamentien merkatia. E, formakuntzen merkatia, zer nahi, irratien merkatia, bada. Eta ordin hortan, uh, nula aprizuok apalaz, bada elkibide bat bakara da alojamentu gehiago habo egitia. Ahalo alojamentu egitia. Horti bada pentsatu, nula egiten alda alojamentu habo. E beti lur jabo hartzez. Ez eh? uh, hiriak handiago zabalgo eginz. Ez uh, herri batek uh, ondoko herrien lurrak jatez herrri baten garapenak ondoko herrien uh, lurak jatez da jola. Mina habo dateke edo hai da heekimekki egiten mena... Bon... Zinez emekidua afea, da, jende gehiago ez hartia, be bertokian, ber era nahi da, be imeulati ikiak egin egitia, ez uh, etxe bat eta mila metra karatu inguian, bena mila metra karatu hoietan, be imeulati pi bat, eman dezagun bi edo hiu estage, do lau, eta, eta hor, eman dezagun, uh, hamar bat familia, eta ez bat bea, eta on behar dugu, uh, nahi badugu, Alojamentu eskentza hemen datu, berdugu bisimol de 2 egun bisimol de hoi uh, eh kampainetan ere adibidez. Kampainetan ibai. Kampainetan eta bondenetan hori batakigu, e, lotizamentu bat egiten delaik, begazteek josten di lotizamentu hoi, herri eiziarri kontent, herri eskola salbatzen eta oro, orin, a, familie hoiek e, haurek ilan haur horra die edo haure egiten die, e, eskola betatzen, e, be, bela, eskola bat e, haur bateke gaiten du sortzi urste eskolan, sortzi ursten bühn eskola hyusten eskola zerratzen, haren kua hortan, eta, eta geho, hoita jamar urten büin, lotizamentuko gentiako zahar, eta ez habo kutxatzen eta badakigu ezkutxatzen bakocha beitu beitu be osagari izko barenkuaak, zenharra uh, zunik uh, edo uh, emaztia edo, edo haurak ez jiten ikustea edo gyti uh, eta gente hoik bizi dia uh, lehen jentia eh, bizi etzen bezala laboa jetzetan eta nahi da uh, oaiartino uh, gentia bicicien algarrekin basien basien uh, hihubilan bela nauldi beretsien erhiuda lau eta geomitil eta ara denek hutsatzen aizu han hor beti berri basen zerbait baino numpa, nopaitik jiten oaia badi lotissemento ei hoietan uh, hoita bero urte dien lotissemento ei hoitan badia gente libat espeitie uh, edo sozialetik kanpo denu do fakturetik kanpo espeitie hui kusten eta horin uh, pentsatu dugun urbanizmoen segida, ondo amena da, eta badakigu ez dukula horat behar zun, benabai, imeble tipieta. Uh, Bondenak berne, uskaldun nakoro, kajik, fein, paraleko uskaldun nakoro gia laboa isre eme da hola, doin duzen zaitu hietan, jente kasieler garrizagutzen imeble batetan, benabatak iguai, uh, ideea faltsu bat dela, jentek uh, algarra uh, laguntzen diela, badakila nurbiziden gaineko estajiin, pekun, uh, haurak nuntutien, eta jola. Eta horrin barra da, horat juun, emekimeki, bai horrein uh, jiri aldian, baina bai, barnek aldian e bai. Bai, bainat etxe beste. Eh? Eta hor, diakinean zirain txurazen, Ipare Euskal bat osatu dutela heinbat kolektibuek, etxe bizitza bai. duin eta eskuragarien aldekoa, dio Egenik edo immobiliario agentziak, Lurra eta Etxe Bizitzako Merkatuaren legea baizik ez dutela segitzen. Egan nahi du eh? egin alakari oa saltsia, zuk zer diozu? Agentziako buru bezala. Baina agentziako buru bezala. Baina agentziako buru bezala, baina jure nahi edo, haboenik pakatzen dina saltsen duge. Uh, etxe jabe, emaiten denikien, baina be, bezala. Hmm, ba Baitse saltsale sumaiteka gitu zait eni, mena, eiazki bekan, uh, bemerkiago, adorzela merkiago saltsea, kartileko nurbaitentako, mena, badia holako haitiak, mena, eh uh, uh, dia bon esta ipagarri, espeita barbeita sei mintzatu eta ikusi Nula sei uzki izanez eh uh, igaskino e lebilten den merkatu hori bakotsak eraiten daikio benanik betxia behin ja salduko horin uh, madakik geh presioa orain bon uh, hori eztiademonogia editemena geh presioa paskateko berak hobu hoben mil hobugal tatu abona ah, manda eginendu bi manda devant bat kontratua baitugu eta gente, galtatzen naik tik hartzen hastengia, eta gehiago mer merkatin ezarten eta ikusten nurek josina idin gehiago yeah. zahoi. Bai, erraiten duzu saltzaileak duela salzen, berak duela finkatzen bai. eta zuek segitzen duzuela. Be Prezeski, bai. zer egin behar litaiken behar gehiago podere ukan dezaten agentziek behar bada mugabaten ezartzeko edo legaren aletik bai. behar bada? Uh, agentziek egiten die uh, merkatien ehuneko beroita hamara. Ordin balitz aren agentzien harren kua euniko 90ek 80 eta er merkati egiten, men merkatu merkatiei maitendu eh uh, ideia, zen, ideia badu bat, eh tendentza bat. Eh uh, sogiten bada xuxenka um, saltzen dienen presioak certandien, beatien interneteli bat hortan ai dienak, uh, hartzen imandesan, hartzen du gaiuna egun, eh uh, hartzen du eta sogiten du gai partikularrek, partikulierek ze saltzen dien soziopresioetan. Geu Ajantz, ajantz uh, immobilierek ze uh, salzen dien, ze moiena egiten bieen artin, eta geho, deja horrek ilan bea ikusten dugi, merkatia nula juiten den. Aurein bakutsak egin zen be kalkula eta be, be kartielin, eh, azpa, Azpandarek Azparneko eta Kanboarek Kanboarek Kanboko, kanbua, kanbua, kanbua, kanbua, kanbua, eta hor ikusten da, egazki partikuliek nula salzen dien. eta, Badu gaizabat uh, feni txobes deitzeniz, e bat, badutut uh, jozle libat e txobes deitzen dienak, eta batut salzale libat e txobes deitzen dienak. Batut uh, konkurrantetan batut beste berste izen bergaiza duk oro, eranik beita, baon, gu, gu gila, uh, jabe, fen lugu, eran nahi dut uh, uh, uskaldunak edo heben txortu genak, uh, eba, hoi egiada, eta... Uh, lehen bagunakien etxaltiak nula iganazten alatzien balhanaulei batetik bertila, eta badak jakin izan duyugu horren, sistema horren begiatzen uh, uai Beste Frantziako beste eskualdili batetan edo Espanjan edo beste resumeli resume batetan ez die hoi ezagutzen, hori, uh, mena guk bat egu egiazki uh, gaiza bat uh, presia garria, da eta baliatzen dinai lur edo leku bat baliatzen dinai uh, lehentartzena emanik saio. Eta Frantses legik ez du hoi pentsatuik, mena aitzineko uskaldunen legik, legek pentsatuik, Eta ez dugur sekulan pentsatu, zer, zer egiten algin etxe bizitzentako. tako. Elkibidia da gaizen nioztia eta jabegoa goa izan dadin, edo, edo jenten elkarte batena edo herriain edo jola eta baliatzia emanik izan dadin horbizi dien jenter. Eta hor egiazki uh, Jabek handi haitzen nur bizituko den holako etxin edo holako apartamentin. Hoi da elkibide el bakarrakocha. Bai, begiatze beste, eh? kosta arazoa ipatu behitugu, hala ere ez duzu uste beharda hango agentziek edo agentziak baliatzen direla merkatu azkar horta, zet a precios goren gorenetas. E Ori ja kore dut gaiza bat eduenzu dut gaiza bat. Aian inmobiliegi ostentzu tiela gaisak arrasaltzeko albizankailu. Bon, hor ba, ole, hola komprenitzen dit, uh, komprenitzen dit, zera izegiten den, eta hola. Bena ez da hola. Da etxe bat bat dela ikxaltzeko, apartementu bat bat dela jabiak jabiak du agenzia imobiliera batetan, ezartendu laik, ezartendu laik, eh, ez, agenzia imobiliera batetan, edo bardin bi edo hiu agenzia ajan, imobiliera etan. ezarteko agenzia imobiliak. Eta jabek di manhatzen merkatia. Txaltzalek, uh, kostaldin txaltzalek, barnekaldin egoslek ber-sistema da. Eh. Meena, uh, kostaldin herriunia ha handiago behita eteskentza tipia, ebe txaltzale batek, ebe sinatzen du kontratu bat ajanza bat ekilan, beste bat bihamenin beste bat ekilan, eta bihamenaguan beste kontratu bat. Eta hiu ajanza kai dira konkurrenzan, eian nurek atzamenen din kliantik jovena jabe horretako. Hio agenteak berxabia ezagutzen, hio agenteak berre ezagutzen, berre txia esaltzen. Kampainetan aderantz ez? Kampainetan, bai, aderantz ezagutu berre txia eta bizpahio agenteetan adohola. Guk da gelaik Guk jozle batek ilan, ba ba batakigu, normalean, konkurrenta ez jozleik. Zienta jozle guti behitia barnek aldin. Diendien kestka alare ulehzen zuzu? Ah, obe, oso gondo, izi jarriuntza, menenik er, ulertzenmeno abo jago, bi gaitza, badut eta lehena, jun, ajaimobilia ikilan mintzatzea, bada, federakuntza, bat, hortaz, mintzatzeko pres dena, eta jadani mintzatu dena, ikilan, dena, uh, be, abertzale mundia ikilan. Eh? eta uh, zinez es interesgarri izanda, ezta, ezta fein, ezta, ezta izan da ez bada bat feinixa, izan dira ez da badaba da eta zinez interesgarri izan da, bi aldentako. Berda? Lehenik hontsak onplenit ja inmobiliak serediten din. Arrenkueenetako ez da ja inmobilienganik jiten, arrenkua da gure gure hasmakisun eskasie Eh, gu, gu gia fonsien jabe, gu eraiten era dut uskaldunak. Ezta iparaldin bizi dienak, eh? da uskaldunak badie lur jabe egun. Olin behar dugu guk badugu goe, goe, goe eritaxe hortan, ukendugun goe itzineet kue taik, ukendugu uh, giltz bat, etxaltik nula emantugun, nula jindien wajartin ohunat, Eh, uh, voilà. hori exemplify besala hartu eta asmat nula yanasten azaltegun goe ez es j'avais au privatif en chart seco, eh? Xarasten, eh aldugun as asmatzen beste sistema bat. Ordain. Zentako arrenkua konpreintzen ditu. Eta giltza zertan den, fen zertan, iziatzen dugu, montatu dugu elkarte bat berrogeilagunek. Berrogeilagun hoietan bi ajaimobilie eta uh, berroita hamazortzi, uh, beste, beste gizako, edo jakazle, edo enpresabu, edo, edo retretatu, edo hola. Uh, goidea da, eta bi, bi, bi etxe jose duguhola, da jabegua baten muntatzia, da elkarte batek josten duetu bat eta denboaikilan ikilan, lokaidea tiaren legarrak edo anproena pakatzen dira, maile guak pakatzen dira, eta pakat ondun, ebe pakat ondun, ebe berroita edo hoita jamar urste, edo berrogei edo hoita urte urste, da hoien pakatzeko, pakat ondun, be, bada soz bailan egiteko, bada soz loaien kipitzeko, behar bada, ez da inhue behartu ikxalzea, bai. be behar du ge, bai, Bai, eta demura intzina behitoa, eta bai. azken itza behar bada nahi zinuen gehitu, eta gero bukatuko dugu. Bai, bai. Ni nahi nik ez dugu gehitu. Agen mobili ez gehi hoi, bon, gai zabat, uh, enetako, enepi fenomena giltzak uh, atzaman hartino. Nahi bat dugu seiuski giltzak uh, uh, atzaman, gu gizako giltzak uh, huntu, behar dugu bildu, mintzatu eta hola eta berduki konpromisutua izabate igaitengilea e mundu batetik non beitzen la propriété privée, une propriété de possession, a beste gija bat eta norrek baliatzen din en propriété d'usage. Go telefonak estiaguia gugu e otoiak estiaguiak eta berdin badu berduki telefono bat badu gugu badu ke berduki cheba bat badu gugu sentakoes ber geizapentsatu e sentako eta horren pentsatzeko berdia etxe jabekilan mintzatu Lurjabek ilan, eta nur dia ju, Lurjabiek eta Txejabiak, be, behin behin, Salbu Kostalde uh, Basterhoi, e Euskaldunak, ordin badugu xantza hoi, oano, eta berdik Euskaldunen artean bildu eta ekaizak gwe giltzak bertugu asmatu. Denen artean gogoetatu uh, di oso, gogoetatu berdela. Aue, aue, aue. Uh, justu, eh, vest, uh, e, bainatitxe best EPR epasatu dugu. Uh, laburki, De Folie Agentziarekin izan den polemikaz, zer di Ebe, du foli oso askarra da zen eta badia bi, bi gehi min behartu dutu. Uh, Emaztien, uh, sapratzeko zehamanean gu egizartin eta gu egizartin gu egizartin eta gu egizartin Uh, Zabaltzeko eta gu ba, abaliatzen du bihotz izer baten zarteko, izer baten gainen. Uh, Duja badakiat uh, haipatu dugue federazioan, fn federazioan be oso uh, naiz dofoli uh, agenzia FN-AIM izanik, uh, ez dugue bate, bate bate susten gatzen haik egindin uh, kampaina. Uh, Gue lan ez da horretan. Uh, Ez da egokia, ez kanpaina kampaina egokia bat uh, uh, Euskal Herrientako, eta ez da horren beharrikin ikuste uste etxe-saltzeko. Baina etxe-best e, eskertuko zaitut, Mil Esker? Bai, eskerka nis. Eta usia jadugun bezala bururatzean, behar bada ze uh, kantu bat galerinen nauzut, zoi nahi zinuken entzun, ola, zer duzun gustuko? Arren, kanto bat, uh, in behar nuke entzun uh, kronika uh, sainpaztual uh, finitzeko kanto egua, bakia non bakia ipatzen baita eta hala voilà. posible bada bai nuke. untza be miresker beinat etxe beste izan utzi